Meditații la Epistola sobornicească a lui Iacov, scrise de Nicolae Moldoveanu. Iacov capitolul 1 versetul 1. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele douăsprezece seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Epistola lui Iacov face parte din Scriptura Sfântă și ea este cuvântul lui Dumnezeu, tot atât de autoritar ca și Evangheliile, ca și epistolele Apostolului Pavel, ca și celelalte scrieri sfinte din Biblie. Din partea noastră, deci, se cere aceeași ascultare și supunere pentru că este același autor, Dumnezeu. Cine a fost Iacov ca om este de mai puțină însemnătate, ca roba lui Dumnezeu însă este de cea mai mare însemnătate. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos. Dumnezeu și lucrarea sa duhovnicească nu numai pe cei care sunt robi ai săi, pe cei care de bunăvoie au devenit robi. Starea de roba lui Dumnezeu în slujba vestirii Evangheliei este mai înaltă decât starea de copil al lui Dumnezeu. Nu toți copiii lui Dumnezeu sunt robi ai lui Dumnezeu care îi pot sluji, depinde de vârstă, dar toți robii lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu buni de slujbă. Iacov era robul lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, de aceea Dumnezeu l-a pus în slujba sa. Epistola pe care a scris-o este adresată în primul rând tuturor copiilor lui Dumnezeu, tuturor creștinilor dintre evrei, cele douăsprezece seminții, dar nu numai pentru ei, ci și pentru ceilalți creștini, pentru toți copiii lui Dumnezeu de pretutindeni din toate neamurile și din toate timpurile. Deci și pentru noi cei de astăzi, Să citim cu atenție și cu rugăciune ca pe scrisoarea lui Dumnezeu adresată nouă direct și vom avea folosul cel mai mare. Să ne cercetăm apoi dacă suntem cu adevărat robei lui Dumnezeu, gata oricând pentru slujba sa. Sănătatea pe care o dorește și o spune Iacov către cititorii epistolei nu are în vedere numai trupul, ci mai ales duhul. Numai cei sănătoși duhovnicește se pot bucura și sunt buni pentru slujbă. Numai ei pot să înalțe cu adevărat numele Domnului și Evanghelia sa în fața tuturor oamenilor. Versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Iată o limbă neînțeleasă în împărăția lumii. Cum? Să ai o mare bucurie când treci prin încercări? Asta este prea de tot. Și totuși pentru fiii împărăției lui Dumnezeu, adică pentru toți creștinii adevărați, este un adevăr de viață. Ca să poți privi lucrurile altfel decât le vede omul de rând și lumea în general, trebuie să ai alți ochi, să fii alt om, să te stăpânească o altă lege. Trebuie să fii născut din nou din sămânța lui Dumnezeu. Omul născut din nou altfel vede, altfel aude, altfel simte, altfel gândește, pentru că noua naștere l-a făcut după chipul și natura lui Dumnezeu. Suferințele sau încercările în viacul de acum fac parte din viața răscumpăratului Domnului Isus, așa cum căldura face parte din soare. Ele, suferințele, sunt drumul crucii care duce la slava și fericirea veșnică. Cum să nu te bucuri când ai dat peste o comoară așa de mare? Se spune despre soții Curie că atunci când au ajuns după ani de cercetări și încercări să descopere radiul, de bucurie n-au dormit toată noaptea. Deși erau obosiți și slăbiți de atâta stăruință, nu le-a mai venit somnul. Fără încercări nu se poate ajunge la nimic bun, frumos și adevărat în viață. Fără cruce nu se poate ajunge la slavă. Fără luptă nu-i una. Câteva din gândurile unor scritori creștini de demult, Sfinții Părinți, ne vor ajuta să înțelegem mai bine adevărul despre rostul încercărilor în viața creștină. Sfântul Grigorie, teologul. Virtutea este totdeauna înconjurată de nevoi, așa cum trandafirul este înconjurat de țepi. Clement, Alexandrinul. Cu adevărat noi trebuie să ne spălăm trupul, dar mai curând trebuie să ne spălăm sufletul. Suferința este o curăție pentru suflet, dar câteodată și trupul se vindecă prin ea, căci este legată în chip firesc de el. Ilie Ecdicul. Pe lângă suferința de bunăvoie, trebuie primită și cea fără de voie, din pagube și boli. Sfântul Ioan gură de aur. Dacă ai păcate, ele se vor arde și se vor distruge ușor prin suferințe. Dacă ai virtuți, prin suferințe se vor face mai luminoase și mai strălucitoare. Sfântul Efrem Sirul. De se va întâmpla o bucurie, se presupune că întristarea nu-i departe de noi, iar dacă a sosit necazul, să așteptăm bucuria. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu oricine înțelege pricina ispitei. De obicei, noi vedem străduințele satanei care vrea să ne piardă. Negreșit acesta este gândul lui, însă gândul lui Dumnezeu este cu totul altul. Domnul Isus n-a fost numai ispitit de satana, ci a fost dus de Duhul în ispită. Fără să fie ispitit, el nu putea să ajungă Mântuitorul nostru. Un mistic german, Tauler, zicea, fiecare om are un înger păzitor, dar și un drac. Și dracul îl poate ajuta la mântuire. Toate luptele și ispitele de la dracul îl întăresc. Ni se pare ciudat când auzim ca să ne bucurăm de ispite. Ne doare când prietenii noștri trec prin grele încercări sau când noi înșine suntem ispitiți. Din Sfânta Scriptură învățăm însă să ne bucurăm în astfel de împrejurări. De ce? pentru că încercarea este un prilej de întărire în răbdare, un mijloc de cercetare a întregii noastre ființe înaintea lui Dumnezeu și o pricină de eliberare de cele pământești care adesea ne împiedică în viața cea nouă cu Domnul Isus. Sunt binecuvântări pe care nu le putem câștiga pe altă cale decât pe calea încercărilor. De aceea trebuie să privim că o mare bucurie când trecem prin încercări. Ele sunt calea spre noi binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Oh Versetul 3. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Adevărata credință te duce la știință. Credincioșii știu precis unele lucruri prin credință, de aceea merg neabătuți pe cale. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și dacă știm, frații mei, de ce să ne mai temem, te tem tot de -auna când nu știi rezultatul final, dar când îl știi, rămâi liniștit și bucuros. Credința cea din Dumnezeu este încununată cu roduri și unul dintre aceste roduri este răbdarea. Fără răbdare nu este de închipuit un creștin adevărat, dar ca să ajungi la răbdare este nevoie de încercare. Credința trebuie încercată ca să poată rodi răbdarea. Când știi că după fiecare încercare a credinței, în care rămâi liniștit, vei fi încununat cu răbdare și când știi că răbdarea este unul din semnele mielului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cât de fericit ar trebui să fii tu, copila lui Dumnezeu, fratele meu. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, necazurile prin ele însele sunt un lucru bun, fiindcă pregătesc și cresc răbdarea. Iar Sfântul Vasile cel Mare sublinează adevărul despre răbdare când spune îți vei pregăti o mare cunună de răbdare deoarece furia altuia ți-a dat prilej să te cunoști de aproape și să te reculegi. Ca vase ale lui Dumnezeu trebuie să trecem prin focul încercărilor ca să fim întăriți în vederea lucrării pe care El o are de făcut cu noi. Olarul trebuie să-și treacă vasele prin foc, altfel nu le poate folosi. Proba focului le întărește. Numai vasul care rabde focul devine folositor. Cât de simplu este Adevărul lui Dumnezeu, ferice de cel care vrea să l înțeleagă. Dumnezeu nu pune pe umerii noștri decât ceea ce putem răbda și nu ne dă să răbdăm decât ceea ce folosește lucrările sale în noi și prin noi. Ce ridiști, sunt pașii tăi. I'm for the can feel. Versetul 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. În viața unui răscumpărat al Domnului Isus, răbdarea are de făcut o lucrare și vrea să-și o facă desăvârșit, neoprindu-se la jumătatea drumului. Dacă îi se pune cineva în cale, ea merge pe ocolite, dar tot nu-și părăsește ținta. Dumnezeu a pus-o la lucru și ea îi este credincioasă. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Suferința este calea prin care Dumnezeu naște răbdarea în viața credincioșilor săi și tot prin suferință o crește și o desăvârșește. Numai o răbdare crescută poate să lucreze desăvârșirea noastră ca urmașii ai Domnului Isus Hristos. Fără răbdare nu-i cu putință viața creștină. O femeie creștină avea multe calități și multă bunătate în multe privințe, însă îi lipsea un lucru, era foarte nerăbdătoare. Un vestitor al Evangheliei a stat de vorbă într-o zi cu soțul ei care îi spunea, Soția mea este o soție bună, dar dacă această credință a ei mă va face tot atât de lipsit de răbdare ca ea, atunci nu mai vreau să știu de nimic. Vestitorul Evangheliei a stat apoi de vorbă deschis cu această femeie care și-a recunoscut păcatul cu smerenie. Câteva zile mai târziu, soțul ei, întorcându-se de la pescuit și trecând prin sufragerie, a lovit cu undița pe care o avea în mână un vas de mare preț care a căzut și s-a spart. Soția s-a venit în grabă. El se aștepta acum la mustrări, dar în loc de aceasta, ea i-a spus blând, Nu-i nimic, oricui îi se poate întâmpla." Numai câteva săptămâni mai târziu, acest om s-a hotărât pentru Domnul Isus, devenind un creștin plin de râvnă pe ogorul Evangheliei. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Numai atunci ai răbdat bine când după loviturile primite ai rămas întreg. Degeaba rabzi dacă ți sare țandăra. Vasul cu țandă sărită nu mai este frumos, chiar dacă nu s-a spart de tot. Dumnezeu vrea ca noi vase ale sale, când trecem prin lovituri, să răbdăm cu răbdarea lui, ca să rămânem întregi și astfel să ne poată întrebuința cu plăcere în lucrarea sa. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Răbdarea este contrariul agitației, cârtirii, descurajării, iuțelii și tulburării, ea lucrează sub punerea tăcută față de Domnul și primirea hotărârilor sale. Duhul Sfânt, așa cum s-a amintit mai sus, se slujește de necazurile noastre pentru a produce în noi răbdarea. Orice credincios trebuie să o aibă și să o folosească până ce lucrarea va fi desăvârșită. De aceea trebuie să cerceteze pildele de suferință și răbdarea pe care ni le arată Sfânta Scriptură. Să apuce făgăduințele lui Dumnezeu și să le aducă în fața tronului său. Să-și aducă aminte că este o hotărâre a dragostei care a cântărit mai dinainte fiecare din încercările sale, că Domnul Isus i-a spus că va avea necazuri și i-a lăsat o pildă ca să calce pe urmele sale. Nerăbdarea noastră ne cinstește numele de creștin și întristează pe Duhul Sfânt. Răbdarea noastră, din potrivă, este binefăcătoare pentru cei ce ne înconjoară și pentru noi înșine. Să vegem asupra stării noastre de nerăbdare, Având răbdare în sufletele noastre, vom cinsti caracterul nostru de credincioși și vom da dovadă de sinceritate privind valoarea învățăturilor Domnului Iisus Hristos din Noul Testament. Ce... versetul 5 dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Hristos este înțelepciunea adevăratului creștin. Deși noi, copii ai lui Dumnezeu, am băut din apa vieții, Hristos, și nu mai însetăm după alta apă, totuși după el însetăm mereu. Și cu cât bem mai mult, vrem și mai mult să bem. El este plăcerea și desfătarea noastră, pentru că El este viața noastră. Fără El nu putem trăi nicio clipă. Versetul de mai sus vorbește despre puterea de pătrundere în tainele lui Dumnezeu. Această putere de pătrundere este numită înțelepciune. Cine vrea mai multă lumină, mai multă putere de pătrundere în sfintele taine ale adevărului, să ceară acest lucru de la Dumnezeu și îi va fi dat. Desigur, este vorba aici numai despre cei credincioși Domnului Isus, despre cei care l-au primit pe El ca viață și înțelepciune. Oamenilor firești, neîntorși la Dumnezeu, nu li se va da niciodată înțelepciunea dumnezeiască, chiar dacă ar cere o stăruință zi și noapte de la Dumnezeu. Ei trebuie mai întâi să se pocăiască, adică să se nască din nou, prin credința în jerfa Domnului Isus, și apoi vor primi lumina cea duhovnicească, numită înțelepciunea de sus. Un poet grec din vechime, Homer, a prins cu mintea lui adevărul cum că înțelepciunea vine numai de la Dumnezeu. El zicea, minte în oamenii de pe pământ se află atât cât varsă în suflet părintele lumii și al zeilor. Oamenii au atât aminte cât le strecoară Zeus de la o zi la alta. Pitagora, un filozof grec din vechime spunea, ce este cel mai înțelept? Ordinea. Ce este cel mai frumos? Armonia. Și ordinea și armonia sunt numai în Dumnezeu, în Hristos. Cine are cu adevărat pe Hristos în El ca mântuitor și ca domn, a intrat în rânduia la și armonia lui Dumnezeu, care este adevărul și dragostea. A aflat înțelepciunea cea negrăită. Tot un înțelept grec din vechime, Heraclit, spunea, Înțelepciunea înseamnă să spui adevărul și să acționezi potrivit naturii, dându-i ascultare. Dumnezeu ne cheamă pe noi copiii săi să fim înțelepți, ca să putem face lucrarea lui pe pământ. Dacă ne lipsește această înțelepciune, să o cerem stăruitor de la el, izvorul luminii și al oricărui har și ea ne va fi dată fără mustrare. Cunoscutul vestitor al Evangheliei, Spurgeon, se rugă astfel, Doamne, eu sunt o masă de prostie și de aceea am nevoie de înțelepciune pentru că tocmai ea îmi lipsește. Când este vorba de înțelepciune, adică de lumina care pătrunde tainele adevărului dumnezeiesc, nu se mai pune cuvântul dacă, pentru că oricărui credincios îi mai trebuie lumina oricât de mult ar avea. Toți cunoaștem în parte și ne trebuie o umplere necurmată cu lumină de sus pentru ca să putem trăi frumos și să fim folositori lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Pentru cei care au înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru cei cu minte nouă, sănătoasă și trează, nimic nu e cu neputință pe lumea aceasta. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o de la Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Veniți de vedeți, le-a zis Isus, S-au dus și au văzut unde locuia. În ziua aceea au rămas la el, Ioan cu 39. Noi ce căutăm? Dacă noi căutăm locul unde locuiește Iisus, înțelepciunea înseamnă că o căutăm. Un misionar cunoscut a fost invitat la o masă de o personalitate, fost guvernator al Indiei. Pe parcursul stării de vorbă, fostul guvernator i-a spus, Dumneavoastră susțineți că ați văzut în India sute de oameni mântuiți. Eu am trăit mulți ani în India, dar nu am întâlnit nici unul. Atunci misionarul l-a întrebat, Ați văzut în India vreun tigru?" Desigur," a răspuns acesta, Am fost de multe ori la vânătoare și am omorât eu însumi câțiva." Atunci vă pot răspunde, nedumeririi dumneavoastră," replică misionarul, Eu n-am văzut în India niciun tigru. Dumneavoastră ați văzut ceea ce ați căutat și așa mi s-a întâmplat și mie." Problema este ce căutăm în lume." Înțelepciunea lui Dumnezeu spune, eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Proverbe 8, 17 și 18 Să căutăm această înțelepciune dumnezeiască, chiar dacă mulți oameni o disprețuiesc. Aceasta poate fi găsită numai în cuvântul lui Dumnezeu. Ea poartă un nume, este numele binecuvântat pe care ni-l prezintă Evanghelia. Hristos, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iată cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi, frații mei, slăvit să fie Domnul! Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la epistola lui Iacov, Capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 5. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, Sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felulite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă săvârșit lucrarea pentru ca să fiți săvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic.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 wa ka Oh Yo voy a, t -a, t -a through Me, me, me,